38. fejezet Néten közeledett. Már megpillantotta a távolban az abeliszket, amint a járókelők és a környező házak fölé magasodik. Úgy sétált köztük, mintha adatartozna, nem nézett rájuk, és más sem nézett tőle. rá. Az a fickó az étteremnél az ordítozásával jól felitekesítette. Ha a gyilkossarú 100 méteres körzetben volt, biztosan meghallotta, amikor ez a buszkó mócsénk a nevét kiabálta. Miért nem törődik mindenki a magadalkával?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 Vadul rútalozott és tekelkedett ide-oda. A fickó szalítása ekkor egy kicsi engedett, a fiú pedig megpróbált kisiklani a kezeik közül. A férfi felmordult és megtántorodott, ahogy mélyten a rúkapálódzó sarkával eltalálta a téltek Amikor aztán a fejét erőteljesen hátralökve orba is vágta az illetőt, az teljesen eleresztette és hátra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 Látta, hogy éppen egy letartóztatás van folyamatban. Elkapták a fiút, Paul, kiáltott az operatór a mikrofonjába. Elkapták a fiút, épp a letartóztatást veszem. Paul Petersen az adásban lévő riparter a képernyőz ugrott, hogy megerősítse az operatőre jelentését, aztán berádiózott a tévéállomásra. állomásra. Épp mozzalik, vikoltott a híratós asztalnak. Mondják meg a csatornának, hogy élőanyagunk van a letartóztatásról. Egy járókocsiból észrevették az Obelix kövében várakozó Michaelst. Mérsi seri terve egyszerű volt, megtalálni Varen Michaelst, szemmel tartani, és akkor előbb-utóbb nétenbél is készre kerül. Abból, ahogy a hatnagy viselkedett, egyetlen dologra lehet következtetni, nétennel találkozót beszéltek meg. S miután Petreli elmondta, mi történt Michaelsz fiával, ez az erős védelmi reakciós érthetővé vált. Nyilvánvaló, hogy a hadnagy nem képes elfogolatlanul ítélni ebben az ügyben. Legalábbis Stedman serif helyettessel eszközölték. Az akcióban Mesterlövész egy fedőnékre hallgató Stedment, a Lewis Clark emlékművel szemben lévő hivatal harmadik emeletének egyik sorok irányítatták, irányították, ahonnan remek rálátása nyílt az Obelix környékére. Az utóbbi 10 percben, mivel Stedman megfigyelőhelyén tartózkodott, Michaelsz nem csinált más, csak fel alá járkát és az óráját nézte. Mesterlövész egy Remington puskájának vén átfigyelve a igen igencsak zaplatotnak látta, számára ékes jeleként annak, hogy a fiú késik. Stedman magában már vagy ezerszer elpróbált ezt a jelenetet, és tucatnyi hasonlólt. Már három éve volt a kommandósok mesterlövéze, és eddig csak egyszer hívták ki, hogy adjon le egy lövést, de a rossz fiú akkor is ellenállás nélkül megadta magát. Mint azonáltal tudta, mind fizikailag, mind lelkileg, mind technikailag készen áll. Mindent elolvasott a térmánban, ami csak felelhető volt, sok sikeres mesterlövésszel beszélt, és lövések ezreit adta már le mindenféle célpontra, mozgóra, állóra és részben takartra. Tudta, hogy mindennel megbirkózik, bármivel is kerüljön szembe.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 a szemöldöke feletti pontra koncentrált, oda, ahol a célkereszt volt. Mély levegőt vett, a felét kiengedte és megtartotta. Megfeszítette ujját a ravaszvédőkengyelen. BUM! Suttogta, és szimulálta a fegyver visszalugását. Pofon egyszerű lesz. <Szorítás> Ő az, nem én, kiabált a néten, miközben a körben állók felé hátrált. Az az ember ölte meg a rendőröket. Pointer érezte, hogy elveresedik. Nem volt hozzászakva, hogy szakmáját nézőközönség előtt ülze. Ellenállt a késztetésnek, hogy körbe pillantson a bármiszkodókon, mert hát attól tartott, hogy ez nem illen egy rendőrhöz. A földre, fiú, paracsont rá, fegyverével hadonászva. Néten kétségbe esetten a fejét, és megpróbált átsviszolni a bámiszkodók szoros gyűrűjén. Nem engedték át. Nem csináltam semmit, kiáltottas s nézett az emberekre. Ne hagyják, hogy ez az alap elkapjon. Ő az, akiről a rádióban beszéltem. Ő ölte meg a rendőröket. De senki nem mutatott hallandóságot, hogy segítsen. Hinniük kell nekem. Ekkor egy magas, öltönyös férfi lépett elő a tömegből, és beállt a fiú meg pointer közé, mint től karnyújtásnyira ügyelve rá, hogy kimaradjon a tűzszonalból. Lús őszvaját hátra simítva horta, és büszkén viselte szépen nyílt Néten kedvességet fedezett fel a pillantásában. A nevem Albert Kestébian, szólalt meg, ügyvéd vagyok. Ajánlanék egy megoldást a problémára. Én is, sziszegte vissza Pointer, azt, hogy takarodjon az útból, és ne hátráltassa a munkámat. Miközben beszélt szemét egyszer sem vette lenétenről. nétenről. Biztos úr, az egyenruhája nem ismerős nekem. Reáltek a a legnagyobb nyugalommal. Honnan jött? Pointer érezte, hogy kezdi elveszíteni önuralmát. Ezek a segfejek már megint elszúrják itt neki. Most kéne lelőni a kölyket, aztán gyorsan eltűnne, de ez ostabaság lenne. Ha a tömeg lerohanja, nem tudna mindegyik őkkel szembeszállni. Úgy döntött, még nem adja fel a játszmát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 Az öreg ügyvéd, két majd elvágódott, és vért köpött meg hánt a fehér beton Pointer meglengedte fegyverét, mire a tömeg szétnyért, s az emberek ilyetükben a földre vetették magukat, mintha mindenki kapott volna egy levést. Néten alig tíz másodperc előnyre tett szert, de ez alatt jó ötven méter egérutat nyert. Pointer utána eredt. Az ültözés folytatódott. Ó, Istenem!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 Témült hangok jelentették, hogy emberekre lőttek a Fischer műszaki boltja előtt. A telefonrólók több mint fele vette a fáradtságot, hogy elmondja, nétembéli ott volt, de nem ő adta le a lövéseket. A parancsnoki furkonban Petrelli Murphy vállafölé figyelte a seriff együtt, a televízió képernyőjén kibontakozó drámát. A serif először örült a közelgő letartóztatásnak, de aztán meglátta a furcsa egyenruhát, meg a két potenciális szavazót, amint Kajótól találva a Földre zuhannak, és ebben a pillanatban rátöbbent, hogy Michaelsnek végig igaza volt. Tudta, hogy minden emberre rossz helyen van, a Lewis Clark emlékműnél, ahol csatát állítanak a Béli fiúnak. Most utasította a tízpécsert, hogy minden egységet irányítsan át a lövöldözés színhelyére, de aztán egy perc múlva, amikor látta, hogy néten és üldözője már a fő tér felé tart, lefújt az intézkedést. Ben már az első lövés halatán felmerült, hogy a golyó tanán céltévesztett, a másodiknál pedig csak nem biztos volt benne. Előhúzta mulatságosan rövid csövő szmetenveszennyát. Csak akkor vette észre, hogy két helikopter alacsonyan köröz egy háztömbbel mag előtt, mikor megpillantotta az őszavart az utcán.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 Stedmannek hirtelen a szívverése is elállt egy pillanatra, amikor látó berohant egy kosztolt, taprondyos fiú, aki megfelelt Nathan Bailey leírásának. Mögötte pár lépésnyira a nyomában volt egy Stedman számára ismeretlen egyenruhás rendőr. A serif helyettes habozás nélkül lőárásba helyezkedett, és beállította fegyverét az új távolságra. Nathan megpróbált rákapcsolni, de már nem bírta tovább.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 Annyira kifulladt, hogy már segítségért sem tudott kiáltani, nem mintha bárki segített volna. Az a fiú szökött bűnöző, ordított a Painter szakadtából a háta mögött. Fogják meg! Egy hatalmas termető futballtrikus középiskolás, így is tett, néten lépett, karjának egyetlen mozdulatával megállította. Sokkal könnyebb, mint a hátvédek megállítása, gondolta.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 és elkezdtem magával vonszolni. Varent még előre rohant, vagy tíz métert, s aztán rákiáltott az ázsar ura. – Vendőr, ne mozduljon, ardította, de a hangja megtört az erőfeszítéstől. Pointer azonnal reakált. Felemelte a fiút az állánál fogva, és tegergőző testét pajsként maga előtt tartotta. A fiú támadója karjához emelte kezét, és megkapaszkodott benne, hogy meg ne fulladjon.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 Lövésre kész test helyzetében a hat nagy megpróbált fenyegetően hatni, de látta, hogy Pointert néten testépségének veszélyeztetés nélkül képtelen lesz lerülni. A helyzet horpontjához érkezett. Amíg Pointer a fiút pajsként maga előtt tartja, egyikük sem lőhet. Márpedig néten maradt az egyetlen tárgyalási alap, amit a bérgyilkos hagyott, miközben bluffföld Varenhomásan észlelte, amint rendőrök raja érkezik.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 Úgy gondolom nem lenne szerencsés ennél közelebb menni. A pokolba! Parancsnak, mesterlövész ednek. Milyen a lőállása? Lőtávolság mindegy száz méterre nőtt, és Tedmen a tárcsőben most hal a fiú, hal arufejét látta, mint időt a cikáznak. Pocsék, felelte. De tulajdonképpen kire kell lőnöm? A rendőre vagy a gyerekre? Elég nyilvánvaló gondolta, de az ember nem lőszét egy másik hekost, amit nem teljesen biztos a dolgában.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 ám a legjobb esetben is szörnyen rossz tíz helyzettel kellett számolnia. Ebből a távolságból egy kis szellő, a cél legkisebb bemasztolása és tragikussá változtathatja a biztosnak látszó lövést. A szávvározatba betöltötte a 30-as kaliberű történyeket, látette a puskotust az ablapvárványra, s várakozó állásba helyezkedett. Sokat nem adott volna első lőállása a de ahhoz kell alkalmazkodnia, ami van. Aztán megtörtént.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 Mesterlövész lövész egynek semmi ideje nem maradt a lövés megtervezésére. A fonal fonalkeresztjével kisé a fickó jobb szemöldöge fölé a reflexmentes zónára célzott, és meghúzta a ravaszt. Halálpontos találat volt. Tévénézők milliói láthatták egyenes adásban, amint Lájpointer feje undorító rózsaszín köté robban szét, majd a bérgyilkos holtan derül el, mint a hirtelen az összes csontja elfolyósodott volna.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 Jaj, ne! Gondolta a esve. Ezt még egyszer nem élem túl. Hirtelen utána kapott pointer magnumának, mely ott hevelt, ahová zuhant a járda szélén, s mindkét kezével megrakadva maga eljemelte. Ne érjenek hozzám, kiáltotta. A hozzám nyúlnak lövök. Az egyenruhások kék sorfala erre megtorpant, s egy verék amint a tizenöt rendőr lőállásba helyezkedett. Az utca másik oldalán, a Remington fonal keresztjét most négyen emelte. Mesterlövész egy a parancsnoknak. A fiút célba vettem, várom az utasítást, mondta az adóvevőjébe. Maradjon készenlétben, lecsekte vissza a készülék. Varent kilépett a többiek elé, s fegyverét, rámei mozdulattal eltéve, kezét előre nyújtotta, hogy néten láthassa. Én vagyok, azt nétem, mondta halk, barátságos hangon. Majd közhat nagy.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 Néter remegő szájjal leeresztette a fegyvert, s hagyta, hogy a kezéből a földre csúszson. Nekem nincs egy barátom se, mondta számlalmasan, stérdre reszkedett. Pála beesett, szemét könnyen futották el. Én ezt nem bírom tovább, tette hozzá, s arcavadság egy szomorú, elesett, támaszra szoruló jó arcvonásaival szelítült. Ahogy ott szokogott a járdán,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 Először zavarban volt, de aztán egy gyászoló apa melegségével és gyengétségével magához ölelte Nétent, s keze eltűnt, csapszott mocskos hajában. Nétent a vér és mocsok közepette, megcsapta az izzadsákkal keveredő arcesz enyhe illata, az erő illata. Behunyta a szemét, és hagyta, hogy a régi, szebb napok emlékei magukkal ragadják. Most már vége van, fiam! Szólalt meg Varen elcsukró hangon, most már senki se bánthat. Még közelebb húzta magához néten, s gyengéder ringatta nincs semmi baj, csuttatta. Hosszú, hosszú ideig ültek ott ketten a játaszéren és sírtak kisgyerekek módjára a Nemzeti Televízió egyenes adásában. 39. fejezet Tenisz egyedül ült a csendes stúdióban, s ujjait Ajkára tapasztva némán figyelte a képernyőt. Szentpillafestékét már rég elmosták a könnyei. Erike mondott, a fejhallgatójába a holdatásidőről, időről, egyszerűen képtelen volt megszólalni. Ahogy a kamerák ráközelítettek néterre, meg a civil ruhás hadnagyra, könnyes arca mosolyra derült. Végre, befejeződött. Jól van nétem, mondta a mikrofonba, miközben kólás poharát a tévé felé emelte. Ígyunk arra, hogy mostantól ismét gyerek lehet. Vége.